רות, פרק ד. ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר, אשר דיבר בועז, ויומר. סורה, שבה פה, פלוני אלמוני. ויעשר, וישב, ויקח עשרה אנשים ממי זקני העיר, ויאמר. שבו פה. וישבו, ויומר לגואל. חלקת השדה אשר להכינו, לאלימלך, מכרה נעמי השבה משדה מואב.